Opet smo u Istom društvu, Dino Debeljuh, Petar Osirjević i Boris Uras vas pozdravljaju. Nastavljamo gdje smo prošli put zaustavili priču, a rekli smo da želimo nastaviti razgovor o tome kako smo živjeli prije 20. godina, kako živimo danas i zašto staviti naglasak na korupciju. Uh, Dino, ti si spomenuo no, da smo prošli ja bih... put živjeli prije 20 godina, da smo pa ja... živjeli u jednom pomanijem društvu. Pa Kako po po manije, tu priču? recimo ako gledamo samo korupciju, bila je sigurno manja korupcija nego što je danas. Ja bih eh, možda stavio taj akcent, eh, akcent na korupciju zato što smatram da je korupcija nešto najstrašnije što može biti eh, kad se, eh, kad se ona ovoga razbukta. Dakle, ona ruši sve. Ona ruši ono što je možda najdragocijenije u jednom društvu, a to je vrijednost i sustav. Što to znači? Evo imali smo aferu, na primjer, na fakultetima. Što to znači? Što to znači? To znači da korupcija podplačivanjem više ne prolaze najbolji. Tako je, da. Više ne prolaze eh, oni koji su najradišniji, nego prolaze oni koji podplačuju. A kad se to u jednom društvu razbukta, Onda jednostavno društvo ide u depresiju. Dakle, one najbolje snage polako počnu gubiti korak i jednostavno ne, pa. postaju obeshrabrene. A posljedice korupcije, nažalost, uopće nisu, da kažem, građanima shvatljive. građani uopće ne zna u stvari što on sve gubi zbog prisustva korupcije. On, on, njemu nije jasno da on zbog korupcije ima loše zdravstvo lošije nego što bi mogao imati. Tako Bitno je. lošije. On zbog korupcije ima lošije školstvo nego što bi moglo imati. On zbog korupcije ima lošije ceste. su znači tim, svim segmentima se krade. U svim tim segmentima se potplaćuje da bi pojedinci dobili više nego drugi. Ako pojedinci dobivaju više nego drugi, znači da drugi si moraju izgubiti. Dakle. Prema tome, zato po meni je korupcija nešto što, s čime bi se svako društvo trebalo uhvatiti u koštac. I neću reći da će iskorijeniti, jer to je gotovo nemoguće. Međutim, smest, svesti na jednu, da ga gažem, humanu, razomnu <laughs> jedno... mjeru, mislim da, da, je, da smo mi u stvari danas u, tom, u toj situaciji, da ili ćemo to napajati, ili ćemo kompletno bakrutirati kao ljudi i kao država, a ono što je najvažnije, dakle, izgubit ćemo ono što je najvrijednije, a to je taj vrijednosti i sustav, to su te ljudske vrijednosti, koje nažalost, evo, na i crkva o tome sve više govori, koje su spaljene na najnižu granu. Ako toga nema, ako nema uh, ako mi ne cijenimo osnovne ljudske vrijednosti i ako ih rušimo upravo tim koruptivnim metodama, onda smo izgubili i danas našu sadašnjost, ali našu budućnost i budućnost naše djece. To je potpuno točno, samo što je stvar i kod korupcije još možna najgora korupcija zapravo reprodučira uh, lošu elitu. U svakom Tako društvu je. mora, normalno da postoje uh, razni ljudi i različite ljudske sposobnosti i u nekakvom, recimo, idealnom društvu bi trebali oni najsposobniji biti na najvišem stupnju i u, u, i u, naj, u prvom mešalavnu društva. Međutim, takvog društva nema nigde, eli? međutim, bar da, da se smanji ta korupcija kako bi mogli doći do izražaja u društvu oni vredni, inteligentni i pošteni. Kako bi proradio vrijednosti su Tako je, tako je. Tome, zato kažem, danas bi trebali mnogo više o tej korupciji govoriti i osvješćivati građane što je to korupcija. Jer ljudi misle da je korupcija samo nekog potplatiti, pa nije to samo to korupcija. Korupcija kad ti svoj položaj bez novaca iskoristiš da bi dobio nešto što ti ne prijada. Tako je, tako je. Kad ti recimo dođeš u bolnicu pa dobiš recimo e, mogućnost da budeš u, u, u sobi gdje su dva krevete ili jedan krevet. A za razliku od tebe, običan građanin je u sobi od 7-10 ljudi, ima sasvim drugši tretman, a isto plaćamo zdravstveno osiguranje. Znači je isto korupcija. Tako je. Znači, korupcija je mnogo širi, širi Tako, je pojam nego što nije građani nije u plavim kovertama, nego je to, to je samo usluga segment. za uslugu. To je samo jedan segment, a inače, to je najviše usluga za uslugu i to je to, to interesno povježivanje, umrežavanje i to je strašno. Da, da, mene je malo ono zbunilo sada, nisam 100% siguran da sam do, dobro razumio. Kada govorimo o korupciji, Dino je rekao da korupcija ruši vrijednostni sustav. Tako. Meni se čini da korupcija ne ruši vrijednosti sustav. Aha. Meni se čini, sa aspekta drugog puta, da korupcija podržava vrijednostni sustav. Ona podržava vrijednostni sustav u kojem mi živimo. Ona ne podržava ljudske vrijednosti, ona je podržava humanost, ona ne podržava etičnost, ali naš vrijednostni sustav potrošačkog društva, društva konkurencije, svakoj, svakome konkurent, društvo sukoba, društvo ratovanja, jer mi u takvom sustavu živimo... To je vrijednostni sustav i taj vrijednostni sustav korupcija podržava, jer da nije tako ona ne bi toliko izrasla i ne bi se toliko razvijala. Mi zapravo živimo u jednom vrijednosnom sustavu koji je duboko koruptivan. On sam u sebi sadrži korupciju kao generator njegov. Kad bi mi uništili korupciju, mi bi morali mijenjati vrijednosti sustav. On bi se sam promijenio, ali ja sam mislio na vrijednosti sustav koji je vezan za osnovne ljudske vrijednosti. Onaj kakav bi trebao biti i kakvog smo mi na kraju kraja poznavali prije 90. godina. Mi smo imali vrijednosti sustav koji je bio, u ga sa današnjim, mnogo bolji. Sposobniji su, lakše dolazili do određenih položaja. Ok, neki su morali imati člansku istatnicu, Saveza komunista ili tadašnje partije, ali činjenica je, ako mi danas gledamo kadrove, počnemo od općina, od gradova, mi, ćemo, mi možemo vrlo i usporediti ih sa kadrovima koji su tada bili. Mi ćemo vidjeti da tada nije bilo moguće da neko sa srednjo, srednjom stručnom spremom ili sa lošim znanjem može voditi Točno. općinu. Točno. Mi smo imali jednu elitu ljudi, direktora hotela, direktora firmi koji su bili visoko obrazovani ljudi. Danas je to sasvim drugčije. Prima tome, kad govorimo o vjerovnom sustavu, naravno da mislim na nešto što smo poznavali što znamo da je moguće. Ne mislim na ovo što se, u što se danas pretvarilo i u što se i dalje pretvara. No, ja polazim u da je čovjek u, u suštini dobar i da zna vrlo dobro koji je pravi vrijednosti sustav i da će svatko podržati e, da se krene tim pravcem i da nitko u stvari, ne nitko uvijek oni koji to vole i koji će toga živjeti, ali da većina ljudi želi živjeti pošteno, želi biti sa dobrim namjerama i želi dakle da sposobniji budu dakle, na ono mjesto koje im pripada, a nikako ne oni loši što je malo prije Petar rekao, koji novcem ili uslogama kompenziraju, dakle, Tako je, kompenziraju ono prikaznici. što nemaju i onda u principu ruše sve nas. A, ovo je interesantno, sad razgovaramo o korupciji i ovoj temi, međutim, možemo se vratiti na onu prvu emisiju gdje smo razgovarali i naglasak je bio na demokraciji. Pogledajmo koliko u najširem smislu postoji demokracije danas u ovom društvu, ako istraživanja, govore da 70 ili 80% građana će reći da je, da, smo, da je bolje živio u onom sistemu i da svakim danom sve lošije živi. Mislim, to je jedna, može neko reći parola, ali to su istraživanja koje kažu da su ljudi prijašnji sistem doživljavali kao bolji, kao humaniji, kao jednostavniji i kvalitetni za živjeti. To treba krenuti do osnovnih ljudskih potreba, ono što je čovjeku e, neophodno. Čovjek, čovjeku treba dobro zdravstvo, treba mu krov nad glavom, treba, treba mu hrana. Tako je. Tako. To su tri dakle, e, stupa koje su najosnovnije za čovjeka. I sad gledamo ta, ta, se ta tri segmenta događa. kako je bilo prije i kako je Toč. sada. Prije je bilo vrlo lako doći do stana, relativno lako doći do stana. Relativno lako. Relativno ne. lako. Danas je gotovo nemoguće, ukoliko se ne zadužiš do grla i budeš rob cijeli život, znači kredit na 30 godina i ima da gotovo gladoješ tih 30 tako godina je, da. da bi imao krov nad glavom, ako uopće možeš daš do kredita i većina ne može doći danas mladih, pogotovo do kredita. Zdravstvo je bilo besplatno, tako? Tako koji danas to nije. Danas imate primjere, evo recimo sad je bila polemika, e, da li liječnici mogu raditi u bolnici i istovremeno raditi privatno Prijatno, ili ne. pa da, pa ne. Po meni je to nepojmljivo, dakle da netko može, ja znam će se mnogi liječnici njutiti na što ja sada govorim, ali pogledajte što se to pretvara. Pretvara se u to da recimo dođe čovjek od liječnika pa mu liječnik kaže ili specijalista kaže, znate, vi trebate na operaciju, ako želite ovoga, odmah na operaciju, to vas košta 10.000 kuna. A ako e, želite čekat godinu dana, onda će to biti besplatno. To je, dakle, to, to su svjedočene ljudi, ja to ne govorim, ovoga, da sam izmislio. Vidite što se pretvorilo dakle, o, o, o naše društvo. Ovo što Dino kaže su svjedočene ljudi, ali mogu to biti moje osobno svjedočenje. To sam ja isto doživio, da sam čuo takvu rečenicu i vidio hodnik u kojem je bilo puno ljudi koji su čekali i gdje liječnik takve stvari izgovara bez ikakvog kompleksna. Dođite kod mene, bit će sve u redu, a ovdje ćete čekati 6 mjeseci. E pa da. kažem, mislim pogledajte kako mi tog radim, bo to društvo radimo, to je vam pamet, to, to je ova. Ja mislim da toga nema ni, ni, ne, u našem okruženju i mi se sad još pitamo da li da, da li ne, pa nećemo da se ne bi neko uvrijedio pa možda bolje da rade, imamo malnjak liječnika. nitko ne pita o tom samom liječniku, o tom doktor kako kakav njegov kapacitet uopće, on stvarno može 16 sati na dan raditi kvalitetno. Tako je. Jer ako on radi privatno, on mora raditi 16 sati. Tako je. Ili 14 sati. Tako je. Pitanje je da li je on stvarno, ima tak se da može biti koncentriran cijelo vrijeme. I pitanje da li će biti ne, koncentriranije kad radi privatno ili će biti koncentriranije kad radi ovoga, e, u, u bolnici koja nije privatna. Znači toliko, toliko ne, to je... stvari se iskrivilo u odnosu na prijašnji sustav, kaže. Ne, ne bi ga želio hvaliti, ne bih da, da. hvaliti. Dino je Ona bio je prije zapravo vrlo radikalan vrlo, pa tog sustava, koliko se jesam. ja sjećam i priča. Jesam, miš... A danas je dosta hrabar da priča o tom sustavu, govoreći o njegovim pozitivnim Ma, elementima, šta, bez ikakve ujenčenja. U je toj uvenčenja. priči za i protiv najvažnije, ne što mi ovdje kažemo trojica, nego što kažu činjenice. A ako mi bolje malo pogledamo činjenice, mislim da činjenice apsolutno podržavaju ovo što je Dino reko da je ovaj prošli sustav bio prvičniji. Ja sam bio presetan kad smo krenuli, dakle, iz te nedemokraciju, demokraciju, bio sam stvarno ushičen i priključio sam se osnivanju nove stranke. Bio sam uvjeren da idemo graditi jedno bolje društvo, jedno humanije društvo, međutim... Za sad, ako želim biti iskren prema sebi i prema drugima, moram reći da smo u stvari izradili nehumanije društvo. Apsolutno nehumanije. I da je ono društvo bilo ipak humanije. Kukogot mogu kritika dobiti zbog ovih riječi, ali praksa će vrlo lako to pokazati. Bitne su činjenice, a niko, niko ne gleda na činjenice, nego svi idu na tumačenja raznih stvari i na svoja mišljenja. A tumačenja i mišljenja kao takva ne vrede... Sada sad dolazit u, u ovdje evo, u ovu emisiju, slušao sam na radio jednu emisiju gdje jedan rekao da smo mi prije 90-ih imali 25% veću proizvodnju i 20% veću proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Znači, nakon 20 godina mi imamo 20% manje proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i 25% manje industrijske proizvodnje. I to je katastrofa. Ali živimo ne. u demo Mislim, malo da, se Formalno, da. Da, u da se mi lijepo razumijemo, nemojmo biti smješni, u svijetu do sada nikada nije bilo stvarne demokracije, postoji samo ili otvorena diktatura ili skrivena ili, diktatura, tak, ono što tak, kažu skrivena ruka, uh -huh. samo to. Uh -huh. I nemojmo se, nemojmo biti mala djeca. Ali ima humanije da i manje to, humanije to je druga, i više to je humanije, Bitne razlike e, su postojale, zapravo velike mm. razlike su postojale, a s druge strane ja bi se opet vratio na ono što sam rekao u prošloj emisiji, a to je da ja imam dojam, sad možda je moj dojam pogrešan, ali da je klica stvarne demokracije počela sa uvođenjem samoupravljanja. Koliko god ljudi vrištali na to i mogu imene jako napast, a šta da mu radimo, znate... Ako smo u, u ovo ušli onda da ne držimo baš figu u džepu i da ne držimo krompir u estima. Ja? Mm. Švedska e, ono šta... je nekako krenula samoupravljama. Su odključili radnike u principu kroz vlasništvo u su odlučivanju o vlastitim tako firmama. Tako, tume... je, tako je, tu smo. Švedska je već bila i možda i jeste sada na tom putu, a, ali onda kad bi došlo do stvarnog samoupravljanja, to će doći do sada na zemlji, u relativno kratkom vremenu, takih ogromnih promjena, mi vidimo već sada ti potreci, ono na sve strane strahote, jeli, a to je tek ja mislim, nažalost, uvod, jeli, mi ćemo doći dotle da a, ćemo biti prisiljeni da sami sobom upravljamo. A to je onda ono gdje Korupcija sama po sebi više neće imati šanse, zato što ako čovjek postane svjestan da on sam sobom upravlja i da ima svoju sudbinu u rukama, e pa njemu neće, onda on neće tek tako lako dozvoliti da mu, ne znam, kradu na veliko i da se loptaju stotnama miliona, recimo ovdje kuna, na drugim stranama, milijardama dolara, ovo što smo vidjeli u Americi i tako da. Ne bi ni sad on dozvolio samo ne zna što učiniti. Danas čovjek ne zna što Jasno e, pa, mi je da ga pljačkaju, da ga varaju. Tako Mislim, je. danas je čovjek dovoljno svjestan da zna u stvari u kakvom okruženju živi, međutim, yeah. danas je čovjek kao u jednoj, jednoj zatvorenoj prostoriji iz koje ne zna kako izaći. E, e, A želi što... izaći, to je se, samo treba sad vidjeti na Mi, način. Mislim da smo sad dodirnili onu centralnu temu, više ne razgovaramo o lokalnom, nego smo se digli na jedan globalni nivob Global, i sad je, je postavio je... Petar pitanje ono i zašto mu je preko usta to samopravljanje Dino je spomenuo. S 99. godine sam bio na Harvardu slušajući američke političare koji pričaju o samopravljanju. Oni pričaju o samoupravljanju, testiraju elemente samoupravljanja, a u Americi postoji, tada su narekli, 10% firmi koje imaju klasično radničko samoupravljanje. Firme mm. koje su loše krenule, predane su radnicima, jer su rekli radnici neće štrajkati sami protiv sebe, tak, radnici ne. će maksimalno uložiti i oni kad tak, ne znaju kako izvući s firmu iz gabule, država daje insentiv, daje podršku da se te firme preuzmu od strane radnika. 70. godina su iz Švedske dolazili u Hrvatsko, pardon, tadašnju Jugoslaviju slušati, gledati i razmišljati o tome što se kod nas događa. Pošto smo Petar i ja već u par navrata bili u ovoj emisiji u onom dijelu koji mi ne volimo zvati teorija zavjere, nego praksa zavjere, praksa ja zavjere. se prisjećam jednog razgovora gdje su mi rekli da ovo što se događalo kod nas zapravo bio sam kad pričamo o samoupravljanju, bio samo jedan veliki test eksperiment koji je bio programiran da se vidi kako šta funkcionira i kako šta može funkcionirati. Možemo to vjerovati ili ne moramo vjerovati, ali pokazuje da je svijet krenuo prema tome i ovo što se događa danas sa krizom na tržištu globalnom i na svjetskom tržištu kapitala pokazuje da ovo možda više nije ona obična kriza kapitalizma već da se radi o strukturnoj krizi kapitalizma. Znači da kriza koja više nema unutar sebe mogućnosti, odnosno društvo više nema mogućnosti unutar sebe, da se izvuče po istim sistemima iz krize u kojoj se našlo. I imam tu jedna druga stvar, to je da ako se složimo, ja mislim da se možemo složiti da je divlji liberalni Liberalizm. kapitalizam, da je to krajnji oblik jednog kolektivnog egoizma, gdje jedna manjina apsolutno vlada životima i smrću ogromne većine, onda možemo reći još jednu drugu stvar, a to je jedna psihološka istina, a to je da je ego taka konstrukcija i na individualnoj razini i na kolektivnoj razini, koja u stvari nosi sama u sebi sjeme svog uništenja. Mm -hmm. Zato što kad dođemo na dno dna, da, da li je to sada ili će još biti gore, ja ne znam, ali na kraju će ljudi udareni tim tom patnjom, konačno shvatiti, ili će nestati, biti uništeni, da moraju preuzeti vlastitu sudbinu, vlastite ruke i da im nikaki političari ne mogu, nikaki fireri im ne mogu misliti za njih. Da preuzimo odgovornost u svoje ruke. I, pa sebe... to se podrazumijeva odgovornost, da, svoj da. život, svoje ruke, znači preuzeti totalnu odgovornost, koja podrezumeva totalnu slobodu odnosno totalna sloboda koja podrezumeva jednu ogromnu odgovornost. Od koje ja. bježe danas? E, danas svi bježe od toga, međutim nema bježanja. U životu inače nema bježanja. Ja ne kažem da se ja neki junak, ali <laughs> eh, shvatio sam jedno da bježanja nema. Ni, ni u ovom fizičkom životu, a čak posle ni, ni u ovome, u drugoj fazi, posle fizičkog života šta se događa, nigde nema bježanja, ne može čovjek pobići od samog sebe. Evo nas u našoj emisiji koja govori o politici, o demokraciji smo počeli, došli smo do politike i sad smo, lagano ploveći preko tih termina, uplovili u ono što se zove kapitalizam i ekonomija, kapital. E, vraćam se opet na jedno razmišljanje koje je već bilo izgovoreno ovim našim emisijama, koliko je moguć svijet demokracije u uvjetima gdje 5 do 10 posto ljudi kontrolira 80 posto ukupnog bogatstva zemaljske kugle? Tu, da li je to moguće? Nije, da, li, da, da, da li netko absolutno. od nas može vjerovati da kad bi, imao, kad bi bio jedan od 10 ljudi na svijetu koji bi raspolagao sa 90 posto ukupnog kapitala, da bi dozvolio da onih 99 posto ljudi demokratski odlučuje o svemu? Bojim se da to nikada nije bilo niti će biti. I jedna ljepa misa koju sam čuo od nekih naših pulskih alternativaca koji su re... bilo jedan strip koji je rekao kako se riješiti siromaštva. On kaže pa riješite se bogatstva. Prema tome ne, ne. ako imamo takav nesrazmjer između bogatstva i siromaštva, između onih koji imaju i koji nemaju nikada rješenje se neće više pojaviti. Tako je, to je, počinje sve od ekonomije, počinje sve samo s druge strane mi moramo znati da sve te priče o nejakim objektivnim ekonomskim zakonitostima, a to ja mislim da, m, vjerujem da i, i dosta pametnih e, i mudrih ekonomista svačaju, nema ništa u svijetu objektivno, istina nije objektivna, nego subjektivna i u životu odlučuje ona koji ima veću moć. In dok je čovjek pod vlašću ega, on će težiti sve večo i većoj moći, a moć je najjača droga. I onda ada je to sve skupa tako vidimo recimo iz izreke začetnika ove familije Rothschild koje je rekla, znate šta? Dajte vi meni da ja uh, raspolažem financijama, da ja vodim financije, a meni više uopće ne zanima ko je na vlasti. To je sasvim nebitno. Ovo što kaže Petar, to su prije jedno, to, dva tri jedna ponovili, to su ponovili korporacije i korporacijski kapital predsjedniku Obami. ustavni sudci Amerike su donijeli odluku kojom se omogućava da kapital korporacijski direktno financira izbor prvog čovjeka Amerike. Uh, od uh, devet njih, pet je glasalo za tu odluku, četiri je bilo protiv. Međutim, to je prošlo. To samo pokazuje... Znači skinuli su rukavice. Skinuli su rukavice. Sad je, sad je sve otvoreno. I nakon toga su bili transparenti ljudi koji su se bunili protiv toga, koji su zašli. Mm. Na transparentima je pisalo gospodine predsjedniče, ako ne budete se ponašali po našim uvjetima, naš će vas novac promijeniti. Korporacija koja, ima, koja barata ne desecima, nego stotinama i milijardama dolara, pa ona može iskreirati takvo mnjenje, putem medija, za koje smo rekli da su kupljeni. Imamo lokalnih, regionalnih, državnih i globalnih principa. A recimo, Kako koji to, to mediji nisu kupljeni, pa, uh, to nisu čak a... ni kupljeni, su vlasništvo te tank, tanko sloja. sloja. Ja. I, Prebat... I nije slučajno recimo Jack London davno kao vidovnjački napisao roman koji se zvao Željezna peta. A, to treba pročitati. Ja. Pa mi imamo ovdje slučaj recimo jednih nezavisnih novina koji je sigurno slučaj zove Glas istre koje je isto tako ga sa novcima, našim novcima. Dakle. Mhm. Mm 10 milijona kuna koje ga sad spominju, koji su iz javnih poduzeća su posuđeni tim novinama da bi bile nezavisne, naravno. Nezavisne, da. A ja, mislim, naši pričat, pričat o neovisnosti medija, to je danas u svijetu, ne ja, mislim samo ovdje, u svijetu je to smiješno. I još jedino se zadržo internet gdje se može naći nešto što je istina, ovo drugo je potpuna totalna uh, medijska blokada istine. Tako da mi nemamo to, to, o tome pričati o demokraciji i o slobodnoj komunikaciji, to su balje. Mi smo podsjetili svoje dobno na jednog političara koji se drzno, koji se drzno ne slušati kapital, ako se sjećaš u jednom od emisija spomenuli Kennedy-a. Njegov, njegov rok trajanja je bio vrlo kratak, jer je on Javno pozvao narodi rekao je pripazite što vam se događa, što vam čini kapital i tajna društva i nakon toga ga nije bilo. Ne. Međutim... Uh... Pravi uzrok ubojstva kennedy ništa nije od onoga što se pričalo, nego je samo to da je on htio zamijeniti ovaj sadašnji dolar takozvanim zelenim dolarom pri kome banke ne bi imale pravo na kamate, nego samo na svoje stvarne troškove i toga je srušilo, zato što je tu je bio korijen koje je trebalo presjeći, a onda je taj korijen njega ubio. No? Znači, kapital, politika i onda tek do demokracije dolazimo. Ma koja demokracija? U ovoj situaciji, ne mojmo biti toliko naivni o demokraciji, Prišak, postoji samo veća ili manja diktatura, otvorenija ili skrivenija diktatura ili ti, što kažu, hidden hand, skrivena ruka. A ovo sve drugo je za malu A djecu. Ali ako pitate prosječnog čovjeka recimo u Hrvatskoj da li žive demokraciju, što će vam govoriti? Bože će da, da živimo demokracije. A dobro, ja nekako. Je tako? <laughs> e, evo ovako, da završimo ovaj naš današnji razgovor. Ja se zahvaljujem i Petru i Dinu. I počeli smo demokracije, završili smo na medijima kontroliranimi od kapitala koji... nam u vlasnistvu ispričaju kapitala. šta je demokracija i šta je istina. A jedan dio drugačije priče Peter je ja možete naći na www stranicama je naše se stranice zovu www drugi put radio i tu možete saslušati sve naše emisije da vidite kako vas pokušavamo usmjeriti na neko razmišljanje koje iskače iz standardnih okvira. Tamo na tim, na stranicama interneta pronašao sam i ovakvu miso koja govori o ulasku Hrvatske u Europu. Kao ja kaže, bogataše u Europi kod nas najviše zanima slavonska ravnica, izvori pitke vode, naša obala i otoci. Industriju imaju u Vjetnamu, u Koreji, to ih ne interesira i zato u Hrvatskoj može to propasti do kraja. A ja bi još dodao, interesira ih i jeftina radna snaga. Prema tome, buđenje, buđenje, buđenje, razmišljanje o novim drugčim pogledima na svijet. Petri, Dino, hvala vam na druženju. Vodimo vas na drugi put.